Télapó és Krampus, Kalombos Tabás meséje. Na, már csak pár nap, és megkapom azt a pompás drónt, lelkendezett Krisz. Ferkó bádatosan lehajtotta a fejét. Ő nem számíthatott még csak hasonló karácsonyi ajándékra sem. A társai többnyire Frednek hívták, de ő ferkóként gondolt saját magára, a szülei csak nemrég költöztek Angliába. Hiába próbált ő jó gyerek lenni, eddig egy játék autó volt a legtöbb, amit kapott. Szomorúan tért haza a játszótérről. Ő egy nagy, vasúti terepasztalra vágyott. Miért hagyta a télapú figyelmen kívül a kívánságát tavaly és tavaly előtt is? A szülei sem tudták felvidítani a vacsoránál, így morcosan feküdt le. Arra ébredt, hogy kaparázást hall. Lámpát gyújtott, és úgy meglepődött, hogy szóhoz sem jutott. Egy színfekete krampus krampusz állt az ágyánál. Ne félj tőlem! Szólalt meg halkan a félméter magas, vörös szarvú lény. Mond, szeretnél vasutakkal és egyéb csodálatos dolgokkal játszani, ameddig csak akarsz? Ó, igen! Kiáltotta lelkesen Ferkó. Akkor köves! A fiú nem is gondolta volna, hogy egy titkos ajtó nyílik a szopájából. Végigúszott egy alagúton, amelynek a végén gyermekméretű metró várt rá. Beszálltak, a szerelvény pedig rakétaként felgyorsult, Ferkó meg is szédült. Mire felocsúdott, már meg is érkeztek. Sferko kiszállt, és álmélkodva nézett szét egy hatalmas karácsonyfa égőkkel megvilágított terben. Csókival és sütivel megrakott tálcákat tornyoztak egymásra. A plafonról fürtökben lógott a szaloncukor. A falak mentén játékokkal teli polcok sorakoztak. Ferkó nem tudott betelni a szuperhős figurák, berregő autók, a repülők és a legóvárak tömkelegével. Aztán meglátott egy óriási vasúti terepasztalt. A szerelvények hidakon keltek át, alagutakban bújtak el, minivároskákban haladtak keresztül, Fénysorompók villogtak, emberek integettek a sinek mentén. A fiú úgy érezte, repesni tudna a boldogságtól. Fogalma sem volt róla, hogy mennyi ideig csodálta az apró vonatokat és a körülöttük lévő tájat, mire végre el tudta szakítani a tekintetét, hogy megtömje a gyobrát, és... Más játékokat is a kezébe vegyen. Kalóz kapitánya, pilótává, pókemberré változott. Önfeledten kacagott órákon át. Ezúttal senki nem szólt rá, hogy legyen mértékletes az édességgel. Sőt, a krampusz még bíztatta is, hogy hát egyen, egyen, egyen minél többet. Végül nem bírta tovább. Ledőlt egy puha párnára, megbocszani is alig tudott, úgy megtömte magát. Jaj, jaj, szét pukkadok! gyökte. Még mindig nem próbálták ki minden játékot, mondta a Krampus. Itt örökké szórakozhatsz. Na hát, egy feltétellel. És mi lenne az? Nem mehetsz vissza a családodhoz, mert olyan leszel, mint én. Micsoda? Többent meg a fiú. Soha többi. Na hát, talán. Nem jó a csere. Nem kapsz itt meg mindent, amit szeretnél. De, de hiányoznának a szüleim és a barátaim. A játék és az evés nem köt le eléggé. Ay, már rosszul vagyok az édességtől. Azt hiszem, még a vasutakat is megunnám egy idő után. Nekem szükségem van anyára, apára is, és másokra is. – Akkor soha többé nem jöhetsz ide. Ferkó elbizonytalanodott egy pillanatra, de leküzdötte a kísértést. – Játékaim még lehetnek, de mások pótolhatatlanok. Oh, -oh, -oh, oh, Egy percig sem kételkedtem én abban, hogy helyes döntést hozol. Harsant egy vidám, mély férfi hang. Egy vörös ruhás alak lépett be a terembe. Ferkó szeme elkerekedette, hogy felismerte a télapút. Hirtelen nem is tudta, hogy mit mondjon, csak tátogott. – No, so, gyere velem! – kérte a hosszú szakálló öreg ember. – Segíts nekem kihordani az ajándékokat! Ferkó hálása rebegve megköszönte, hogy egy ilyen fantasztikus kalandba vehet részt, és másoknak is segíthet. Áthaladt egy ajtón, és... Széna illatú Istálóba jutott, ahol meglátta a rénszarvasokat. Megsíbogatta az erős, de ártalmatlan és szelíd állatokat, aztán felrakott néhány csomagot a bakra, de a munka nagy részét a Krampus végezte. Majd a fiú felült a télapó mögé, és a szarvasok mögé fogott szán, Elhagyta az istállót, és a magasba emelkedett a sűrű, kavargó hóesésben. Ferkó az eddigiek után már nem csodálkozott, hogy a hideg szélben még pizsomában sem fázik. Alatta elbosódott csíkokká változott a fehér táj, ahogy elképzelhetetlenül gyorsan suhantak. Először egy kis falucskába érkeztek meg. Sűrű füst szállt fel a takaros, cseréptetős házak kéményeiből. A korom azonban nem akadályozta meg a télapót abban, hogy ajándékokkal a kezében felülről belecsusszadjon az épületekbe. Ferkó feladata annyi volt, hogy a csomagokat adogatta a jóságos öregnek. Majd tovább suhantak egy nagyváros fölé, ahol aztán sebesen kellett dolgoznia. A kemény munka meghozta a gyümölcsét. A fiú a télapó kristálygömbjében látta, hogy az elsőként bejárt faluban már felkelt a nap, és a megajándékozott gyermekek boldog mosolya bontogatják ki a csomagokat. Egyesek drága játékokat, csili-vili pruhákat kaptak, mások csak közönséges cipőt vagy egy labdát. Mégis mindenki örült és hálás volt. Ferkó megértette, hogy nem számít, mennyi ajándékot kap valaki. Az a legfontosabb, hogy a gyerekek és a felnőttek Örömet szerezzenek másoknak. Aztán elcsodálkozott, mert már bejárták a fél világot, de a szülei lakása kibaradt. No, már eleget segítettél. úgy szépen, mondta a télapú. Álmosan pislogva nyitotta ki a szemét, miután a szülei szólították. Reggel volt, a nap fényesen sütött, és a fiú meglátta a szépen becsomagolt ajándékot a fa alatt. Izgatottan kibontotta, és hitetlen kedve nézte az előkerülő, vasutat! Az eddigiek után azonban tűrtőztette magát és félretette a játékot. A család együtt megreggelizett, majd befutottak a rokonok is, és vidám, meg hit boldogságban töltötték el az egész napot. Míg aztán végül este Mindannyian együtt belemerültek a vonatozásba.